Slavosovia a 86-a Pentru împlinirea poruncii a doua Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă ne-ai poruncit să nu-ți faci chip cioplit, deoarece ești nebărginit și nu poți fi gândit, iar prin fiul tău cel iubit un chip este ne-ai dăruit. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă ai lostit, să nu te închin lor, nici să le slujești, deoarece înșelarea noastră, cu ființe și lucruri prin care stau, demonii, ai vrut să o oprești. Aleluia slavă, Ție, Tatăl Celestei, vin și mulțumim, fiindcă ne-ai descoperit, eu, Domnul Dumnezeu tău, sunt un Dumnezeu zelos, iar în noi, în casei tale, ai zidit casem, semn, ca, sem, ca, sem, ca cu tine ne-ai dăruit. Aleluia slavă, Ție, Tatăl Celestei, vin și mulțumim, fiindcă pe cei ce te urăsc până la al treilea și al patrulea ne-ai ne prigonit, ca să ne arăți că mânia Ta cea dreaptă are sfârșit, aleluia slavă, Ție, Tată Ceresc, Te iubim și mulțumim, fiindcă Tu cu blândețe, duioșie și iubire ne-ai primit și mă milostivesc până la mila neam către cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Ca să ne arăți că mila și dragostea Ta n-au sfârșit, de aceea neamul nostru l-ai mântuit și sfințit, aleluia slavă, ți Tată Ceresc, Te iubim și mulțumim, Fiindcă prin iubire, lumea și pe noi ne a clădit, iar în legea iubirii, adâncul înțepcii, l ai sădit și nouă ne-ai dăruit. Aleluia, slavă-ți, Tată, celeeste iubim și s mulțumim, fiindcă din iubire părintească, lumea ce cerească pentru noi ai făcut, iar ocrotirea ta a stat în jurul nostru ca un scut. Aleluia, slavă-ți, Tată, celeeste iubim și s mulțumim, fiindcă din iubire. Pe Fiul cel iubit, ca pe un miel l-ai și prin el lumina lumii, calea adevărului și viața ne-ai dăruit. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celestei, vin și mulțumim, fiindcă Tu, cu iertare dumnezeiască, ca pe Fiul rătăcitor ne-ai primit și cu cinstea darurilor Duhului Sfânt ne-ai împodubit. Aleluia, slavă ție, Tatăl bine și mulțumim, fiindcă ochii minții, sufletului și cugeturi ne-ai deschis și cu breul de foc al slavei tale ne-ai